باب دے او اخص سوا سلورو یا نمبر حدیث باب النهیان سوال الاماره و اختیار ترک الولایات اذا العالم يتعین علی او تدوا حاجت الیه باب با بیان د نهی کی د سوال د غختلو د مشری اماره د غختلو د منبره او ورکول د پر غتل د وَلَاَيَتْ دِي دِي او عُهُدِ دِي کَلَا چَنَي مُتَعَنِ شُوِی پَاغَ بَانِنِ اَغَوَ عُهُدَ مُقَرَرْ بَاغَنِنِ اَو دِي غَارِ یا پری دی یو حاجت الی اغطا فَذِي وَسُو ذِكَرْ كَي یعنی چه زان لبا منبری نووالے زان لبا مشوری نووالے زان لبا یو عُهُدَ نووالے چه ما فَذِي عُهُدِ بَانِ مشرکاً د ما માતા د ډېرې سيزونو شو د خپل جماعتونو طرف نام <تصفح> هما دا ډېر کنن کار دي زمواري زمواري ګران کار دی <تصفح> قال الله تعالی ولی الله تعالی ذل قدار الاخره نجعلوها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دا کور دا خیرت قرضومنګ ته لاره ده فار دا کسانو چاغي ادا د نړۍ علووند سر کښې فزمکه کې د فساد ولعقته للمتقين او خيري انجام ده د پرت متقينو وعن ابي سيد عبد الرحمن بن سموراض جل الله تعالى نو قال او اي قال الرسول الله ویماتا پیغمبر دالا صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن بن سمراف لا تسأل الامارتا مغالتا مشری من بری مغالا مشری عود مغالا ولی فا ان اعطیتا بیشکتا کتر کلیشواتا تدا من بری در کلیشواتا تدا امیری مشری من غیر مسئلت بید غختلونا تنغه و علي او تا خلق ترګانو او انت عليها امداد وکيشتا پاري باندې کلا ته يو سي زنغه و علي او تا خلق مکی که يو پزړه دربان دي اغه شي راولي پزړه دربان دي اغه عہدہ په سرګدي بیا باندې الله امداد کوي سب کور فو کور په سی ګرځي یو يو تو يلکه ګورې ما نه با اٹھ را کې ما منبر وإن أُعطيتها عن مسألة أُكلت إليها او خدړ کې شو آتا هغه عہدا د دغختل په وجه چې تا اوغختل د خلقنا عليکما لا یو دک ما په یوشباني مشرق او زوآ نگران او کور زوا درخاشو دي کا عليک نوکری هغه ته چا نو کړ کا کا, کا, کا, کا, کا, کا سوال کړیو هغه ته کړیو نو اکل تا الیها نو اکل او تا الیها زیموار بکلیشی تا الیها حوالا بکلیشی تا الیها اغیطا ما پس یو ذنخ پلا درخواست راگه دو استازی از ما چه کمل گره تقریباً اغا تو کوم یازر اما ته ګوره خپل اوه کې ضرورت ما انکار وکړ ډیر ماته ته کاسان وی حالان کې هغه زمانہ کم کم نمبر یغسته ها <تصفح> دوی افر ما ته په یفورس کې شو ما ته جس تاسو خپل ارس تیار دی محنن. نو الحمدلله ډیر تاسو او دې الله منخه او خدادا دا دې هغه دې من په دی باندې تا خو دا شوه دا لخصتم نو تبع حواله الیہ اغیتا حواله پک نشه تا الیہ اغو دی ته ما نستا امداد نکیږي اون شي ته غو تا وایزا حلفتا علی یمین فر غیرها خيرا منها او کلا تش قسمو کتو او کلا تش په یو قسم باندې ته په یو کار قسمو کو जबाब کار کوم ت قسمو کې قسم دې زبدا منبري اخلم زبدا عہد قبلوما ها ما در خاص ور کړې ما پلانو ته ویلي دي لوګه زې کړم قسم زب کوم نو فرائتا نو لید غیر غيره غير د دین واټ د دینا د دینه د دی بهتر شي ولیدا جو دا وختل خو خن نه دي امداد مې نه او نو خوختل خري نګه پره هو دا نو فات الزی هو خير ن راشه هغه سستا چاغ دېر به تر دې نغختل ها وكفر عن يمينك اومه چې قسم کړي نو هغه سبا سو کومه چې زوا او ته قبل ما حبلاني کا کړتې ویلی منبر ته ویلی زمين بر کېګه ما زوا چې من کېګه ما بلديه ته واندي کنه وكفر نو دا کفاره ورکا دا قسم کفاره ورکا منبر کېګه ما د قسم کفاره ورکا او هم قبله وا متفق علیه ونالي... خلق ملکیگی کا دولو کې بزمنډه وې ها وعن بی زر رضي الله تعالی عنه ها مکلف پک له شپاره په امداد کوولو د الله په اړه یعنی مقصد دارې کته غوالي الله بس ته امدادو کی او کته غوالي نو الله دې بیا امداد نه کړي وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر وابو ذر اني اراك ضعيفا بشك زينم تالر كم زوره واني احب لك ما احب لنفسي بشك زخو خو ما استاده 파ره اغشه تا خو خو ما ده 파ره د خپل زاد او بو ذر تر کمزوره زستا دا پارا اغشی خوم چه کمشی زد زان د پاره خوخوما لا تا ام رن علا اسنینی امیر مجوره گا پا دو کسانو پا دو کسانو امیر مجوره گا نند امیره دا پارا دین تا تلیه ورتا کئی نند امیره دا پارا توحید تا تلیه ورتا کئی نن دا میرې د بارا د مسلمانانو جماعتو د تری ورته کوي چې دا امیر چې موزه مشر جماعت ها امیر کدا د دې امیر کدا نقصان دي ولته فقرتي ها لا تعمرن علی اسنینی پیغمبر پاک ابو زر تاوي چې ما امیر جوړي گا په دو کسانو باندې ولا تولي ان مال او تو موالی جوړي گا په مال د یتیم د ما ما مال په یاتیم زییموار مجوړېږه خاامخواان قصال به د نه و یماللو نوبانې او او مسلمون ځکتونو پاغې جوړ شوي نوې نقصال نو و شو ګوره څ او کې و نهقلې د ابو ز له او تالانونه کاله ق دمایا رسول الله ا لا پې غمبره انا ت کاامونې آیا یو تن نه عامل ګځې مال یو تن نه فاز عربه بيد يالا من كبي هدا ودو په مرشه ها بيسي وركي ونا خپري دا الکه په سو ما نوو کړګي پينځلګ او شپګ نه کواله ما نوو پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم تا ابو زروي الا تستعملوني ايات ما عامل نجوله عهدت دان نجوله پيو فَذَرَبَ بِيَدِهِ لُوهَا نبی علیه سلام پخ پلاس بانی علامن کبی اگزما زما پوگا بانی من اللاس که خودا اویوی یا عبازر انک زعیفن تکم و انها امانتن او دا عهدہ دا یو امانت ته و انها یوم القیامت خیجن و ندامتن او بشکره د دیو د برخ با پرز قیامت کې دا عهده د قیامت پرز با خيزون سبب د او د خ پیمانتي اي زکر ته پورا حق نشه دا کوله ډیر کار دی نو سبا چ سپکي کی, کی قیامت کې او ځل کیږي کی نو ماخلا منګ نن سبا عهده او یو سيزه اغه د پیسو شیکر زيدله باسوږ کو دی کبا کمشنر سره راضي دغه به ماره پیسې سره ملاويږي د خلکو د حقونو کوشش نکو چې زمما د ترمن خلکو تفیدا رسیږي کنه رسیږي د پدې هوډه ناشته ما د هوډه کې ز کمې کوم ک نقصان کوم ک حکومت الهوک کله د هوډه حق نش په کورې بس استفا مکوا الا من اخذها بحقها و علیه فيها لیکن اغا سوگ چو واغلی دیعو دیر را پخ پل حق سرا حق داغی داده چه حقی پورا کا آچادا داغی پورا پورا حقو نور کا یا تا مغالا وعدا اللذی علیه فیها او ادا کاغا چه پدبان لازم وی فیها پاگی عودا کی داغی چه سورا چه زنینو اغا پورا کرو را. او کاغا نشی پورا کولی نو عودا مالا تووار اوبته clash راوه مسلم جگړه کو امیر پسې و, و آن را ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو انكم د ټکو نقصان دي پیغمبر په خاصه ویلو اکسان را اګارې من لا حق نه راکې او زمنګ نه غوالي د ايامنګ د دي امیر د معذوله کول کوشش کو ا خبر نمونو کو منو پیغمبر په پاو کوي اسما واو ریو اتیو دا خبر اومنی عقب دا لا په دربار کې حساب د خپل عہدې ورکی او استاذو نه بل لا سبا ته پوس د منلو واړې دا الله نه حقونه او دا خبر منې او هغه په خپل حال باندې خلیفہ پرې دی بغاوت باندې کوي د امیر نو بغاوتونه دي حدیث او قران من کلمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام انكم ستحرسون على الاماره یقینا تاسخ مخا حرس بکوي په مشری باندې نن مخالف حرس کوي په مشری باندې چبات اميري ميلاو شزه امير جوړوي و ستكون الندامه يوم القيامه اوذر دي چې شپدا اميري مشریخ په مانته فورز د قیامت کې رواه البخاري باب حس سلطان والقاضی وغیرهما باب دی پا با بیان دا تیزوالی دا بادشاہ و دا قاضی وغیر دا دینا من اولات الامور علا اتخاذ وزیر صالح و من قرناء سوء والقبول من هم. باب دی پا با بیان دا تیزی دا بادشاہ او د قاضی او غیر د دی دوالونا باغعو مقرر کولو پاغ و مورو بانده مقرر کول پاغ کارونو بانه مقرر کول اونیول یو وزیر معاون نیک او یرول اغیل را داغ ملگورو بدنا او دا قبل اولو داغینا او دیبنه قبل رورا او بد ملگری نبزان بچکه ناکار سری نبزان بچکه او چه ناکار دربانی امیر شو چمن کې حدیثونه باندې امیر شون راشکي ګوره بیا وو شه قال الله تعالى يريد الله تعالى على خلاء يوم ينز بازهم لباز عدون للمتقين دوستان با په دغ اورسکي بازهم باز دا غي د فار د باز عدون دشمنانو وی الا المتقين بيد متقيانو نا ګرات چې دا دوستانه او تعلق په توحيد وی له دنیا کې اولته باندې او چې دا چا تعلق د دلاله د دنیا د اغراض او د پاره لو دنیا کې بس وخت پاره ای خدای وختم شي بیا روري بیا ها اوس په دې حدیث راوډیو وا نبي سعيد و ابي هريره رضی الله تعالی انهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر پاک ما باس اللہ اللہ و ما باص الله من نبي نذئګل الله یو پیغمبر ولاستخلفه من خليفه او پاتې پاتشوه یو خلیفا پس ده پیغمبر نا ار یو پیغمبر چالا لے د پیغمبر نرستو یو خلیفا الا کانت لہو بیتعانتانے نو مگر کی گی دا غد پارا دورازداران اصل کی د ده نه نده بطنوی گیره کی چانسا را خبر ساتل قرآن کی ملاوی یا ایوها اللزین آمنو لا تتخزو بیتوانتن منی سیتا سو گیڑا والا منی سیتا سو رازدار غیر خلک غیر خلک رازدار منی سا نو راز دو قسم رازونه دی ایلا کانت لو بیتوانتان مگر او بادا غید پارا بیتوانتان دو رازداران بیتوانت رجل صاحب سی دی آغا خاوند پت سی راز اغسر ساتل پدی مقام کی دوست دی عهددار دی ملگر دی چه اغسر خلق خبر که خمشورو سر که او تشبیه دا بیتانه سر زکه او که چه دا خبر د کن من روزی دا گیر اینا دزرنا از لگیر اکی دیم زکه دا, دا بیانو که بیتانتن یو رازدار تأمرو بالمعروب جتو حکمو کیا غطا پنے کو باندے و تحضوه علی او تیزی ورکیا غلرا پاغنے کو علک نیکی کوا قرآن وایا حدیث وایا او قدر کوا او تیزی غیل ورکی پنے کو باندے خام خادر ترغیبو لورکی و بیتانتن او یو صاحبو سر چدے رازدار خوا تا امروج ته حکم کې اغتاب سره بشره په بدو باندې او تحزه عليه او تیزه غلرا پاغي باندې پاغي باندې غته تیزه په بدو باندې والمعصوم من عصم الله او بچکړې شوی آ سوچا لای بچکی چالا سو بچکړې اراده په الله د خیر کړې نو اغا الله بچکې د بد ملکې نه اللہ ده منگ بچکی ده غلط و خلک نه ده غلط و ملکون ده منگ اللہ بچکی رواهه البخالگوره خا انسان د خو خلکو تغیبور کی خ انسان ده خو سیزونو بیان کی خلکو تا چنکا ده علم حاصل کی ده خلکو سره مل گرتیاو کی ده خلکو تاییدو کی. او ده غلط و خلکو نه خلک منا کی لکہ ذا انبیاء علیہ السلام خبر منل دا انبیاء د خبر تایید کول د حق پروستو خبر منل او دا غی تایید کول ها نو داد دا الله والا خلقی او د شرارت خبر کول د شیطان او د شر خبر کول او تیزی پاغه اور کول داد دا شیطانانو کار دینو وا علی رضی اللہ تعالی عنہ قال تا عائشہ وی قال وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاره د الله بل امیرې کله چې راده وېله په یو امیر باې خیراً د نجعل له صدقن دا وزیر دا او اوګ الله د پارا معاون رشتې دوس رشتې وزیر د زنر نه دی زروي بوش پورته کوون کې وزیر ته وزیر ځ کوي چې دا د باشا سره بوجونه پورته کوي یو وزیرې اعظم ووي او بل وزیر وي وزیر فلانه و وزیر فلانه پلانو پلانو عودو نو داغه بادشاه د دا وزیر اعظم سره معاونت کړي ټول کارونو خو بادشاه نشکورې خدای معاونین وي بوج پورتا کوي او سره ان سیا ذکرو قیرشی داغه امین نسخه خبره نو یاد کی اغه وزیر اغه تا خبره معاون وَيَذْكُرَ او کیا دی بادشاہتا خبرانو او امداد کی امداد کای سوک امداد کای وزیر د بادشاہتا او نه کی و اذا اراد به غیر ذالکا او کلا چه را دو کی الله فد اه امیر بانه غیر د دینا او امیر بانه خیرادہ نه کی دغه کنا د شنه د شر اراده په الله کی نو الله دغ د پااره ملګې بددو ګځلو جاله لو وزیر د سوو ګځي الله دغ د پااره ملګې وزیر معاون ملګې ب ان سییا ک چېرطیل شي د باشانانه نو لم یوذ ک لم یوذکر هو نه یاددي اغته اغته خبره نه یادي و ان ذ او کاغتا یادی نو لم ی هو و ان ذكر او کیادہ یغتا و ان ذکر کچیر تا بادشاہ و غمیر تا خبر یادی لو لم یعنه نو امداد نکری دا امداد نکی ها رواه ابو داود بیسنادن جیدنا لا شرفت مسلم نو تو بد باب نه عن اولیت الاماره والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سالها او حرص عليها فعرض بها بعده بیان ده نه کی جو مقر کولو دو عہدو دو, دو قضاء غیر د دوالو ناز وزارتونو دو عہدونو د پرادا چا چغالیا غیر د یا حرص کوي پاغي پوسه ورا چیو کس امیریوالی مشریوالی رو داغین منکا یا تعریص کئی پاغی صلاح حرص کئی نو آغا منکا نبی علیہ السلام گو رسوئی وعن نبی موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنو حضرت موسیٰ شریع قانا و اتخلتو علی النبی صلی وسلم داخل شمزو په نبی علیہ السلام بانی آنز و رجلان یود و سری من بنی عمی د تر د زامنو زماه فقاله ما دوما یو د د دوړونه یاررس لله ا الله پېغبره عمر نهله بعضې ما والله کازه وجلله امیر جوړ کا منږ لله په باز کارونو چې مقر کړې تا ل الله چالله په کمم سی تا وكمو وظیفا دعا غ وظیفه من ترکا من لا امیل جو کپیو خدا لاند استاد قیادتنا دامه آغ آغرا دا ک جک متادره نه تالا پیو شیل الله مقرر نو دا غ نه لاند چ کمو وظیفه در غمال راکا وقال الاخر او یا غبل سری مست ذالک پشاند دهم فقال ان نبی, نبی علیہ السلام ان لا يمكن أن يكون هذا العمل أحداً سأله إنه لم يكن يكون في عملية وكسره سأله إذا كان يكون أغيرا إنه سوك يوم عهدا والي نزع عهدا غدا نوركو ما لا يمكن أن يكون إنه نوركو ما غلر يوم عهدا أو أحداً يوم تا غردې حدیث کې په دې او دې باندې بار بار په دې سور مڼه ده سورو نقصان بیان کړه منه وکړه چې اميري مغواله مشري مغواله منبري مغواله چرمني مغواله ای ایس او اوه د مغواله بس کلو یو کوړی زکه چې دا ډېر ګران کار دی د حق پورا کول حت تلفی فی دا خامخاد انسان نکیږي نو دې نظان به کول